Martin. Ja. Alltså jag blir helt galen. På. tonåringarna. Aha, vad har de nu gjort? Nej, men de är helt så här uppstutsiga. De hjälper inte till. De bara slänger saker överallt. Jag blir tokig. Typ som en yngre version av dig då. Vad menar du med det? Ja, men det är lite så. Det ligger handdukar, blöta handdukar på golvet. Alltså, men du fattar ju ingenting. Alltså, du. du bara, alltså, det är så orättvist att jag hatar dig. Du gubbe. Hej hey, hey, hey. Yeah. Hey, välkomna till avsnitt 52 av Bonuspappan och Plusmamman En podd om livet i en bonusfamilj Med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer Den där tyngdpunkten så, så här, att tynger vi ner en viss punkt. när den bara ligger där som i liksom en skön balans. Kom du fram till det ordet? En det kom alldeles två avsnitt sedan. spontant. Okej. Okay. Mm. Jag har undrat mycket över det. Tyngdpunkten. <laughs> Men eh, tyngdpunkten den här veckan är ju tonåringar. Det är ju veckans tema. Absolut. Och veckans gäst det är Katarina Völrika Haglund. Hon är en av författarna till tonårsboken en väldigt bra bok. Jag rekommenderar den för alla som har tonåringar. Mm. Man kan skratta, man kan gråta, man kan känna igen sig. Man kan krama boken ibland när det känns jättejobbigt och så här vagga fram och tillbaka det går över, det går över, det går över det är snart över. Och det finns ju ett speciellt kapitel där som handlar om bonusfamiljen, Men det heter då från kärnfamilj till stjärnfamilj. Mm. Det är en rätt snygg formulering faktiskt. Och vi sänder som vanligt i samarbete med Familjeträdet som är ett företag i Ystad som erbjuder rådgivande samtal kan man väl säga. Mm. Via telefon eller på plats eller via Skype. Och det är ju om man har det jobbigt i sin bonusfamilj eller ja, man kan få stöd i rollen som bonusförälder. Mm. Och just det där, att det är en roll pratade vi ju med Barken om att ska man verkligen ta på sig en roll som bonusförälder? Ja, just det. Det hoppas vi att vi får återkomma till i ett senare avsnitt. Barken är ju Thomas Pettersson. Och det är... Vd för Busch 200. Just det. Nu blir det ju lite internt här kanske, men den som är samtalsterapeut är ju Stina Pettersson. Hon är gift med Thomas. Jag tänkte just på det där för att du sa rollen som borhetsförälder. Men hur som helst, om man har problem antingen man har en roll eller inte, mm. utan man är oboendosförälder, så kan man just nu testa att ringa Stina och prata i 15 minuter helt gratis. Ja, just det. Och även Stina pratar ju då. Det är inte bara man själv som ringer och pratar i 15 minuter och det att sa hon sitter vi, och lyssnar. Med Stina. <laughs> Nej, jag ska jag bara. Du sa att man får prata 15 minuter gratis. Sa jag det. <laughs> ja. Men det bästa är att det ingår även svar och råd och tips och det är ju jättebra. Vi... Du hade väl lätt betalat för att få sitta och prata oavkortat, oavbrutet. Fast jag kan ju sitta och prata gratis också. Ja, fast ibland betalar jag dig för att hålla tyst. <laughs> ja, just det. Jag ska, jag ska starta samtalsterapi där jag är tyst. För det är så svårt för mig. Därför får folk betala mig för det. Du borde gå i terapi för att det är så svårt för dig. Kanske det. Om man vill prata längre så får man även rabatt om man säger att man har hört det här i podden. 100 kronor rabatt om man vill prata 300 300, 300 timmar 100 kronor rabatt om man vill prata en halvtimme eller en timme och hur hittar man då familjeträdet lättast tycker och roligast tycker jag är på Instagram för där kommer det oftast upp små kluriga frågeställningar formuleringar vackra bilder etc etc mm. men, men vill hundar... man Även hundar, terapihunden Bodil och bonushunden Agda. Agda. Men annars så är det även på hemsidan som är familjetradet.com. Just det, och Instagram är det då familjetradet. Mm. Kan vi inte lyssna på Stina direkt nu? Det är hennes trettionde fråga faktiskt. Och det blir den sista Stina svarar i den här. Formen kan vi väl avslöja. Jag fick så här lite ont i magen när du sa sista Stina svarar. Men du menade att vi kommer att ha med Stina men i en annan form. Ja. Jag såg framför mig att Stina blev som så här barbapappa och ändrade form. Jag tänkte mig som en pepparkaksform Men vi kan ju säga att hon Oj, är... för många roliga bilder i mitt huvud ju... just nu Stina är i bra form Tycker jag Ja. Men mm, du sparat in Stinas form? Du? Jag tänker bara som helhet Mental form Det är blir bara värre och värre Men nu ska vi samla oss här Och så ska vi berätta att Från och med juni månad Så kommer vi att bjuda på en nyhet Och så firar vi även ett år sedan ja Mm. Vi avslöjar inte riktigt än, men vi lämnar över till Stina för den sista. Stina svarar. Stina svarar. Ett samarbete med familjetälet. Eckans fråga är barnkalas. Barn är överallt som skriker och lever om. Dessutom vill biologiska mamma vara med för att kalaset är så. Måste jag gå med på det? Är jag den elaka styrmåsen annars? Innan jag blev bonusmamma så tycker jag att jag var en rolig och snäll person som barn gillade. Nu känner jag mig mest ogillad kring Vad hände? Och barnkarlas är ett moment som många kan fasa över. Oavsett om man lever i en bonusfamilj eller inte. Bjuder man många barn så kan man också räkna med att det blir livat. Det hör till. Alternativet är att bjuda så. Men det brukar inte bli hem hos barnet. Det är bara att acceptera läget. Om du inte vill ta den striden vi säger, Men det brukar handla med några få timmar om året. Det kan också vara så om du inte känner att du vill delta, att du gör någonting som du är bra av under tiden som barnkalaset är, beroende på vilken typ av relation du har till ditt bonusbarnskap. Och ansvarar ni för barnkalaset så är det ni som bestämmer vem som ska komma. Vill inte du att barnets biologiska mamma ska vara med så ta diskussioner med din partner. Ni får ställa frågan varför biologiska mamma ska vara med eller inte. Har ni olika åsikter så ska hitta en kompromiss. Och det verkar inte vara ett tillfredsställd med din roll som bonus förälder just nu. För du skriver att du funderar på vad som hände. Och det är en bra fråga som du behöver hitta svar på. När gick det vilse? Varför tappade du glädjen? Och vad är det som påverkar dig? Och för att kunna hjälpa dig vidare så skulle jag behöva veta lite mer. Men en början är att sätta ord oh, på det som inte fungerar. Och sen utgå från de tankarna och känslorna. Och jag önskar dig lycka till. Stina, vi tackar Stina. Oj, det blir så här lite uniont. Typ. Ja, just det. Eller unisont. Heter Jaha, väl. Vad är det för skillnad på det då? Ja, det är att uniont inte finns. Finns det inte? Nej, det, det kan jag inte. Alltså, det är så, så många finna. ord som jag använder som inte finns. Ja, och jag älskar det. Jag borde starta ett eget språk. Mm -hmm. Som men inte att, är svenska då. Men att då? ingen annan använder ordet uniont. Nej, vi får googla på det, men, men nej. En union är något annat. En anning Och uniont. Ja, vi vill ju alltså tacka Stina inte bara för idag utan för 30 intressanta frågor. Det känns vemordigt även om jag vet att hon kommer att vara kvar. I så känns det känns lite så här: vemord, ja, ja. i annan form. Så känns det, när du säger sådär: 30, vi tackar henne för 30 fina ja, Det, det är Nästan åtta månader har hon varit med i varje avsnitt av. Snart ett år, så Aha. det är mer än halva. Hon är som din andra fru, fast du har ingen första fru. <laughs> Nej, inte än. Men hon är någons andra fru. Ja, just det. Hon och Thomas har väl varit gifta tidigare på varsitt håll. Mm. Det är därför hon vet hur det är mm. att vara en bonusfamilj. Precis, det är därför hon ger bra råd. Och därför vi behåller henne i en annan form. <laughs> Nu ska vi sluta chatta om formen och så ska vi känna på veckoformen lite kort. Mm. Vi har väl börjat köra den här high and low. Precis istället för en till veckan. Och jag tänkte att mitt high den här veckan, om man då ska välja en av de fantastiskt många high som har varit den här soliga sköna veckan. Mm. Där ändå har mått faktiskt lite bättre. Det gillar vi. Så väljer jag när jag åkte till Lejet med min äldsta dottersaga och käkade glas. Där finns en berömd glasskiosk. Tre toppar. Men det var inte just glassen utan att jag fick tid med bara min stora tjej. Ja, det är inte jätteofta det hände. Nej. Så det var mysigt och bra. Och någonting som hon ville. Och en liten sugar high kanske. Det var definitivt en sugar high. Det var en enormt stor glas mm. Men den var inte så dyr i jämförelse med den asdyra glassen som jag kött in i stan sen. Just det. Eller tidigare. Vad var det, tre kulor för? 50 spänn. Ja, det är ju helt galet. Det var galet. Men så dyrt var det faktiskt inte mm. på tre toppar. Nej, då Nej. kan jag också åka dit någon gång. Mm. Med lite barn. Gör det. Du får följa med också. Ska jag säga mitt low nu eller ska du säga ditt high först? Ska jag säga mitt hej Jag kan säga att mitt high denna veckan har varit eh, helle. Vi har cyklat till skolan alla dagar tror jag. Förutom fredagen när det var studiedag. Alla barnen var lediga. 40 tyvärr. Nej, och det är väldigt mysigt. Då får vi prata hela tiden och, och spana efter bilar och så där, vid korsningarna. Och... Men jag får energi oftast av henne. Eh, Helle är även mitt low faktiskt kan jag avslöja. För hon är ju samtidigt, kan hon ju vara lite jobbig- och det har hon ju rätt att vara eftersom hon bara är åtta år. Och en människa. Ja, precis. En människa är ju faktiskt väldigt både och. Mm. Man kan inte alltid vara glad. Och... Nej. och vi vuxna måste ju lära oss att liksom höja oss ovanför det. Men ibland är det lite svårt så att eh, hon får vara både high and low denna vecka. Men mest är det ju en glädje förstås. Och då har jag mitt low kvar. Vad kan det vara då? Jo, men jag blev väldigt arg för någon dag sedan. Mm. Och det var väl lite så här överdrivet argt. Alltså jag, jag är ju för att alla i familjen ska få visa sina känslor. Ja. Men på det sättet som jag visade min känsla då kanske var lite överkant. Jag fick väl en sån överreaktion. Jag blev så arg att jag smällde i en dörr. Ja, just det. det Och just nu kommer jag inte ihåg vad jag var arg för. Det var nog något minningslöst i också. det är jag ibland. Men det var mitt low. Jag önskade att jag inte hade smält igen den där mm. Det var ju fint av dig. Mm. Att jag smält igen dörren? Nej, att du sa att du ångrade. Ja, jag är sån. Mm. Nu är det väl snart dags för intervjun med Katarina Välrika Haglund. Precis. Mm. Ni har suttit där och väntat länge nu. När ska de börja prata om tonårsboken? Ja. Hon är ju konsult inom ledarskap och organisations utveckling och kommunikation och det är ju hennes kollega också och hon heter också Katarina men Kentell. Och så stavar de lite olika. Ja just det det, det underlättar inte nu när vi säger det. Jag, kan du höra skillnad om jag säger Katarina och Katarina. Men jag skulle säga så här Katarina eller ah. Katarina Ja lite mer med katt Katarina, så att man hör att det är ett H. Jag kan ju kalla för TH och T. Ja, just det. Och det var Katarina utan H, Kentell. De skrev ju tonårsboken tillsammans, men hon sa lite att de här problemen då som hon fick när hon blev bonusmamma till en norsk, det var En norsk trettonåring, ja. som att det var en speciell sorts trettonåring. Ja, faktiskt. <laughs> är de jobbigare? just den norska trettonåringen, men att möta en tonåring som då ändå är delvis i en annan kultur. Och jag tror att hon flyttade till Norge också. Det var i alla fall en av drivkrafterna till att skriva den här boken då. Och då så hade Katarina, alltså mm. Völika Haglund, hon hade precis tagit sig förbi den här tonårstiden då. Hon har lite äldre barn. Och så kan vi väl även nämna då att de ser familjen som ett system av relationer som är i ständig förändring. Och därför så hittar de lite paralleller då till sitt jobb då när de arbetar med med företag och organisationer så. Mm. Och så här berättar Katarina om hur det gick till när boken blev till. Och då hade Katarina lite eh, mer driv. Just. Hon hade faktiskt gått att tänkt på att skriva en bok. Och jag tänkte, nej, men jag har ingenting att skriva en bok om. Men när hon kom en dag och sa, vet du då? Vi skulle samla berättelser och historier ifrån en lite bredare grupp tonårsfamiljer mm. för att och samla dem. Och sen ser vi vad som händer med de berättelserna för att det är precis vad jag behöver själv nu och har behövt. Och jag kan ju också känna att det hade jag behövt då. Men nu kan jag kanske istället bidra nu. Mm. Och det blir ju väldigt eh, konkret när man får ett exempel. Och man kanske ja. kan känna igen sig och även om det inte är alltid en tydlig lösning så kan man ju må bra av att känna att man inte är ensam om det som händer, om att man inte når fram eller att det är olika regler i olika familjer och, och de krockarna. Ja. Och det är väl eh, någonting vi hoppas att eh, familjerna och, och de här olika berättelserna kan ge är just det här att ge ett perspektiv för någonstans är det ofta det man som tonårsförälder och särskilt kanske också då i bonusfamiljen har svårast med. När det, för det jag tror att det var någonstans jag läste om det var på era sidor. Alltså att bonusfamiljen är, är, är en vanlig familj, fast mycket mer. Ja, det var, någon, var det inte någon i tv-serien Bonusfamiljen som sa att det var som en kärnfamilj på Anna Båla? Så var det. Och när man är mitt i det som är på anabola steroider mm. eller egentligen när man är mitt i att känslorna slår till mm. att, och det kan ju vara känslor av frustration och ilska eller förtvivlan alltså, ja, alltså känslor slår ju till och de är ju egentligen kemi i hjärnan när man studerar hjärnforskning det. det är ju en stresshormon och då tänker vi inte lika bra då Går vi lite mer på autopilot eller på sådana här riktigt primitiva försvar eller attacksystem. Yeah. Så det som jag hoppas och det vi har fått höra från många av våra läsare är att amen, man får perspektiv. Man får se fler berättelser från fler håll. Sen har vi också, eftersom vi är lite nörda på det här med perspektivet, så har vi lagt till delar av vår kunskap i slutet av varje kapitel. Nämligen lite tips på hur man kan reflektera eller tänka själv på kanske nya banor ibland. Ja just det, det tyckte jag var bra. Nå några punkter och där man kan då sitta själv och lite försöka sätta sig in i situationerna och sen bolla med sin partner där. Tänka tillsammans ja. som ni har. Tänka tillsammans, ja. Och man kan ha, tänka tillsammans med sin partner, man kan tänka tillsammans med sin tonåring. Mm. Eller alla tre kan tänka tillsammans eh, för att kunna se, jag menar, om jag tar det här med olika regler eller chans och gnat som ju också är kopplat till olika regler. Så eh, en, en sak som du då kanske som förälder behöver reflektera kring. Det är ju, är de här reglerna så viktiga? Mm. Eller har jag bara snöt in på dem? För det är ju inte alla våra regler och hang-ups som, när man tänker på dem i ett större perspektiv, så är de ju kanske inte värda att alla. Och det tror jag kan hjälpa föräldrar, men också att tonåringen kan få ett erkännande över att mamma och bonuspappa, eller bonuspappa och, bo, och ja, vilka konstellationer det nu än är, att de kan också hamna i att tänka tråkigt mm. och bli lite för envisa. Mm. Så att man inte bara, för jag, jag hör ibland när man hör tonårsföräldrar eller bonusföräldrar prata att det blir som fokus på vad som är fel eller problem, frustration. Men om man tar lite perspektiv får det längre ifrån. Mm. Jag kommer ihåg när jag hade min tonåring, min tonårsson, idag är mina barn... 24 och 25 fyller mm. de i år, de två yngsta, och så har jag ett handikappat barn som fyller 30, så han har haft lite särskilda problem. Mm. Mm. Men jag kommer ihåg när min son, eh, inte, jag fick inte ha honom att plocka undan på rummet, han hittade inga kläder och allting låg i sängen. Och, och då tyckte jag, det var jobbet, jag använde faktiskt mina kollegor som lite coacher, men hur gör man? Och sen... Kom vi till fasen, tittar vi och spelar dator. Och, ja, natten, det. <skratt> och får sämre betyg. Då plötsligt kunde jag ju se med perspektiv att det där var ju ingenting att slänga kläder under sängen. Och sen efter dataspelandet så kom vi till bli hemskickad från USA mm. på grund av Mariana-rökning. <skratt> Då plötsligt verkade ju dataspel väldigt oskyldigt. Mm. Förstår du vad jag, att jag Så därför så tror jag att, att, att vi eller det hoppas jag, att vi, vi kan ge perspektiv just med att de här berättelserna och sen idag studerar samma son på universitet mm. i Luleå och mamma är jättestolt på honom. Ja. Så, så att det, liksom, det mesta går för de allra flesta bra. Och ja. går inte allting bra så får man hantera det ändå. Mm. Och jag tycker det var så tydligt just där i det kapitlet om bonusfamiljer ni säger där tidigt att det finns ju flera andra konflikter. Och egentligen är det ja. ju, det finns ju någon slags grund att det har funnits en skilsmässa eller i, i värsta fall ett, ett dödsfall som har gjort att kärnfamiljen inte finns kvar. Och är det då två föräldrar som en gång faktiskt har valt att skilja sig och nu måste samarbeta om barnen. Så det är klart att deras olikheter och deras gamla gråll kanske spelar in och att man då mm. börjar fokusera på att vi har olika regler och, och att det blir en kamp mellan eh, de ja. biologiska föräldrarna eller de två nya familjerna istället för att man ja. ser till tonåringens eh, bästa bara. Ja, och där finns det kanske en ny bok att skriva om reflektioner bara kring det för mm. och föräldrar. Att, mm. att hur låter era mina älskade barn slippa var på något sätt inblandad i min konflikt och mm. mina känslor. Men det är möjligt att man, man genom även de här... För barnen är, barnen är ju inte dumma och de, de känner väldigt starkt av. Så nu beror det på åldern på dem. Men, men det tycker jag, just i den familjen som vi... En av de familjerna vi intervjuade just för kapitlet om, om bonusfamiljen. Så blev det så tydligt att hur, hur barnen försökte hjälpa sina föräldrar med sånt som de inte ska hjälpa sina föräldrar med, utan eh, och, och liksom ge, se till att mamma inte blir ledsen och att pappa inte blir ledsen eller är på eller så, det inte ska inte vara det jag tror att det kan man tala lite rakare med, mm. med sina barn om åtminstone om de har kommit eh, över tio, mm. eller där också, ja. kanske Ja, det var ju i en familj där det kom in en bonusmamma som var lite yngre och inte hade ja så stor erfarenhet som, som vuxen förebild eller förälder. Eh, mm. och, och där blev det ju hon fick lite kritik för hur hon var med barnen och, och barnen mm. vågade kanske inte heller erkänna att de tyckte att det var ganska kul det hon precis. hittade på. Mm. Och det tog mm. lång tid sen innan de liksom hittade sin nya familjekultur och, och som du säger hur de skulle mm. då agera gentemot sin biologiska mamma som de också borde hos dem. Ja, precis. När det gällde lite olika regler, där var det ja. i den familjen som var exempel Så var det pappan som hade lite sämre koll och verkade även bry sig lite mindre Gav inte lika mycket kärlek Är det någonting som ni har sett genomgående när ni har gjort de här intervjuerna Att mamman har varit mer sammanhållande? Så som man kanske kan tycka att det, det, det låter lite klyschigt men är det ja. er erfarenhet av det? Nej, så, riktigt så vill jag nog inte säga, eh, tycka det. Däremot så tänker jag att fler pappor som vi har talat med i alla fall eh, inte lika tränade på att prata om känslor. Mm. Så det kanske, de, de behövs, kanske hade behövt lite mer support. Eh, och i de fall där de har fått lite mer support, och kanske kan tonårsboken ge dem lite mer support. För det finns ju också dialogfrågor. Alltså hur kan man starta upp en dialog som inte hamnar i attack, försvar eller tjat och nat. Mm. Eller nu går jag in på mitt rum och du har inte med mig att göra för du är min pappa eller mamma eller vad det nu kan vara för någonting. Så, så är ju det en träningssak. Som faktiskt liknar väldigt mycket det, det som också arbetsplatser kan behöva ibland. Istället för att man sopar något under mattan. Vi har en annan kollega som så roligt uttrycker det ibland. så här, Ja, om ingenting annat hjälper så kan man ju alltid prata med varandra. <laughs> ja just det. Men det är klart, jag tror att det beror lite på också då hur man som pojke har vuxit upp. Vilken relation hade jag till mina föräldrar kanske. Eller till min ja. pappa. Kunde vi prata ja, känslor så är det lättare för mig att prata ja. känslor och, och inte vara liksom rädd för det. Ja, ja, har ni hittat något annat generellt sådär just vad gäller bonusfamiljer att krockarna blir större under tonåren? Alltså det generella är väl i så fall att krockarna blir större om föräldrarna inte kan samarbeta. Mm. Det är ju, men det, det är ju inget nytt för en familj. Det vittnar ju många av era lyssnare och era exempel också på. Så att är det någonting man kan göra för sin sonåring, så är det ju att jobba på att själv kunna samarbeta med, sin, med alla de komponenter i familjen som finns. Ja, och så har man det så ju inte varit... också en fördel som ibland barnen behöver bli påminna om att det är ju verkligen inte alla som har så många som bryr sig om en som en bonusfamilj får. Nej, och, och jag, jag kan både se det fördelen i att det ibland kan vara lättare att be mig om hjälp. Som, mm. Och jag har ju inga egna biologiska barn heller som, som konkurrerar. Eh, mm. Men att det kan också vara så att det kan vara mer pinsamt att be en biologisk förälder om hjälp. Mm. Eh, mm. Men mig kan det vara mer avslappnat med det och samtidigt så har vi ju mm. inte, jag har inte funnits med dem sen de var jättesmå. Så där, det är klart, det kan ge en liten distans. Och... Mm. Ja, absolut. Och det, det är väl också kanske en eh, komponent som vi har sett just för bonusfamiljer. Att tålamod gäller alla föräldrar. Mm. Men tålamod och tid och Fyra framgång Vilket ju också är en, ja, just är en sak Som vi ofta försöker hjälpa folk att lyfta fram i grupper Och med ledarskap och i företag Att flytta fokus från allt som inte fungerar Till det som fungerar Och vara glad för också ett litet steg framåt i rätt riktning Man får ju också tänka på att de är tonåringar De har inte vuxna hjärnor Deras hormoner ploppar och hoppar mer än våra. Så vi ska faktiskt vara den mer generösa. Det var ju ett jätte, jättebra råd generellt till alla som känner här att vad, vad håller på att hända med, med tonåringarna och varför beter de sig inte som oss vuxna. Att man måste inse det att de, de är inte mm. färdiga. De kan vara i ett lite förvirrat tillstånd och, och vi har själva varit där. Finns det något annat just för dem nu som, som känner att varje vardaglig en kamp att ta sig igenom. Mm. Förutom att det kommer att gå över. Vad skulle du ge dem för, ja. för råd? Ja, jag såg ett annat inlägg så jag vill bara lägga till det att vi har och det skriver vi i vår bok också att vi har inte gett oss in i områden som verkligen behöver professionell hjälp. Så är livet ett helvette på grund av grava ätstörningar eller självskadebeteende då kan man be om hjälp överallt där man kan få den även professionellt Just det. men vanliga föräldrar ska också ett om hjälp och stöd så alltså, prata med andra hur gjorde ni förutom då att läsa tonårsboken förstås mm. men att, hur gjorde ni och eh, vad hände då vad kan jag göra för att se min tonåring i ett annat ljus än det här jobbiga som lätt upptar. Vi har ju en tendens att tänka samma tankar om igen. Om jag går och älskar hur jobbig min tonåring är så vi jag försöka bryta det. Och då får jag hitta ett sätt. Hur bryter jag det genom att ha ett annat skifta fokus? Se om kan se någonting hitta på någonting att göra tillsammans. Det här är ju att slå in öppna dörrar så jag vet att det här gör att ni gör väldigt mycket det. Låt oss sticka och göra något på deras villkor. Det är inte bara jag som behöver bestämma vad vi ska göra. Jag kanske får lov att, ja vad vet jag, gå och se på AIK eller något annat ja. som jag skulle välja själv. Men det kan liksom med lite öppnare sinne. Det kan låta svårt när man är väldigt frustrerad. Men jag tror att vår egen stress och idag så gick där många runt väldigt mycket. Kanske kan lugna ner sig. Jättemånga föräldrar har väldigt många bra snack i bilen med, med sin tonåring. Mm. Och i bilen i, sitter man i en liten kokong där ingen kan gå ut och man är kvar där till, ända till på eller vad man mm. skjutit dem till. Där är väldigt eh, ofta ett bra ställe att prata med varandra. Och det, där är det också faktiskt jättebra att man behöver inte vara så påträngande för att Ofta blir det i en, i en tystnad så vill man på något sätt fylla den tystnaden båda två. Så att det räcker, man kan kasta ur en, en liten försiktig fråga bara hur det har varit i skolan eller någonting. Och sen så märker i alla fall jag det så kan det plötsligt bubbla fram någonting och så tar samtalet en annan väg. Och så hamnar man i någonting som är lite allvarligare men som ja. hade man frågat det direkt, så kanske det hade låst sig för att då hade det inte riktigt, då hade det funnits en press att svara någonting. Men vågar man bara vara tyst egentligen så kan det plötsligt även en, en lite, ja. kanske butter plötsligt berätta ja. jättespännande saker ja. och som kan vara nyttigt att veta. så att, Absolut, ja. jag, jag ska ta till mig det här att se det positiva och goda och roliga och ja. Det och är säg så... det också till din tonåring Så mm. tänker jag liksom, Säg det, att gud vad jag är glad Att, att få vara din bonuspappa Eller mm. din pappa, vilket du nu är ja. Det är inte ofta vi kanske säger det För vi är så upptagna med att se på allt annat så borde vara bättre Men ja. vad jag tänkte på där i bilen Var att kontra när du ska sätta en gräns Så att det blir ingen vin här Eller du ska vara hemma klockan Så och så mm. Men när du sitter i bilen och vill ha en dialog då ska du ju vara mer jämlik. Alltså då ska du lyssna. Då ska inte du styra samtalet. Då ska inte du... Utan då är det mer en dans på lika mm. villkor. Och det kan kanske vara att lite... Om man blir lite mer medveten om det som tonårsförälder. Att nu är inte jag den som ska styra dig. Utan nu är jag här för att lyssna. jag är nyfiken genuint på hur du tänker. Och vad som... så att den där tystnaden är nyfiken tystnad. Ja, just det. Och... Mm. Då är den dialogen en annan typ av dialog än den där andra kvällen när man ska sätta en gräns. Ja, det är lätt nästan att det blir rätt slags förhör annars att man ska fråga ut barnen. och, och Hur gick Exakt. det på det provet? Och gick det och så. Och istället ja. försöka ta det lite, lite öppnare och rundare liksom sådär. Vad, vad hände allmänt i skolan eller vad, vad, har du, vad, mm. vad har du tänkt på den senaste tiden mm. och, och ja. hå, hålla det lite friare och luftigare så. så. Mm. Men det är svårt. Jag tror att vi vuxna är resultatfixerade och, och vill styr, ja. styra eh, men man får verkligen bit, bita sig i läppen lite där och backa ett steg. Ja. Och det var väl ett jättebra tips du gav här nu. Släpp resultatfixeringen mm. då och då och bara... Bara lyssna och bara vara ja, med varandra. För alla, på något sätt, alla tonåringar brukar ju växa upp och bli härliga vuxna. Ja, och, blir det blir ju det. Här, de här ja. detaljerna som man tycker råkar vara så viktiga en eh, onsdag i april, <laughs> om, om ja. några år så är de glömda och då, mm. då är det mm. det känslomässiga och, mm. och den tryggheten mm. som bara genom att man ja. finns där Nej, på något du... sätt. Så. Ja, Mm. Det var jättespännande att prata med dig Katarina och du får förstås hälsa kollegan Katarina och ja, så ska vi, det ska göra. vi ska läsa vidare i tonårsboken och vi ska även lotta ut tre exemplar så att våra ja. poddlyssnare får ta del av Jätte, jätteroligt. Det finns ju med och in i Q-tävlingen en Facebook-sida där vi välkomnar att tonårssredare pratar med varandra. Om man vill ha en fråga brukar man ju få olika perspektiv just när man slänger ut den till andra befinner sig i ja, det, situationer. Det låter jättebra. Vi ska även gå in där själva och uh, både läsa och ställa frågor. Mm. För all, mm. alla familjer mm. behöver hjälp någon gång. Så det är inget ja. eh, det är något ja, helt naturligt. Okay. Verkligen, verkligen. Då får du lycka till och ha det gott. Ja men tack, detsamma. det var väldigt kul att få vara med. Jag fortsätter följa er. Vi ha har det samma. Ha det bra och lycka till. Ja. Tack. Hej då. Uh, Tonårsboken, så gick det för andra som liksom du undrade hur ska det här gå? En bok av Katarina Kentell och Katarina Völke Haglund. Jag läser ett från sidan 106. Olika regler hos mamma och pappa. Något som många tonåringar med skilda föräldrar måste anpassa sig till är olika regelverk och normer hos mamma respektive pappa. Här lär sig många tonåringar att få sin vilja fram på olika sätt genom att vara strategisk i hur och vem man kommunicerar med och om vad. Och det gäller väl i lite mindre skara kanske i kärnfamiljer också? Ja men det kan jag absolut känna igen. Man gick till mamma och frågade en sak och så gick man till pappa och svarade, frågade samma fall inte mamma svarade som man ville. Och det blir ju så kanske i en bonusfamilj också. Alltså i vår familj så kan ju vi två ha olika uppfattningar om saker och ting. Och jag tror att de vet vem de ska fråga till olika saker. Jaha. Och det kanske då är svårare för mig att säga nej som bonusförälder kan man tycka. Och samtidigt kanske jag är lite striktare på, på vissa områden. Ja, men om någon skulle fråga dig så här. Men åh, kan inte vi få vara uppe och öva lite extra på att spela och sjunga? Då tycker ju du att det är så roligt <går> så då har de fått göra det hela natten till exempel. Uh -huh. och, om någon, och om någon vill åka till läge och äta glas. Så det är mig man ska fråga. Precis. <laughs> Men det här med att man har olika regler hos den biologiska pappan och den biologiska mamman det är ju ganska, det blir ju naturligt så. Eftersom man inte bor längre tillsammans och man har inte den här naturliga kommunikationen mellan varandra som ifall du och jag har olika åsikter så pratar vi ju ut om det och kanske försöker komma till någon slags kompromiss och sätta en regel som gäller här. När den andra biologiska föräldern sätter en regel så har man ju ingenting alls att säga till dem. Och vice versa. Och kanske tycker den ena personen att den andra är dum i huvudet. Och sen så blir det aldrig att de pratar ut. Eller att vi... Man ska inte sätta det utanför oss. Utan jag kan ju tycka någonting. Mitt ex kan tycka någonting. Och vi två kommer ju aldrig att sitta tillsammans. Och kanske diskutera och komma fram till någonting och sådär. Nej, det finns ju en anledning till att det har blivit en skilsmässa där. Att man kanske inte tycker samma och inte tycker om varandra. Så att därför kan det bli lite jobbigare. Och sen kan man ju ändå tänka att... ja vissa gemensamma regler kanske man kan ha sådär, när barn ska få göra vissa saker. Inga hagelgivare före 20-årsålder. Nej. Det, det, det är en av våra få grundregler. <laughs> Men jag tror inte, eller jag kanske, jag vet inte. Jag har fått en uppfattningen om att barn, att våra barn, ändå på något sätt är måna om att det inte ska vara mer bråk. Så jag tror inte att just våra barn spelar ut oss. Alltså spelar ut sina, sina pappor mot mig. Nej, de, de anpassar sig säkert att eh, de får göra vissa saker på pappaveckorna. Och kanske då hjälpa till med vissa saker där. Och så kommer de hit och så ha, har vi lite annat upplägg här. Ja. Och, och förhoppningsvis tycker de att båda versionerna är okej okay, även om de skiljer sig åt mm. men de, de säger ju inte så här att ja men det får vi göra hos pappa eller... ja, Men just det kan jag ju tänka mig att det kan uppstå i många bonusfamiljer att som man säger så det får jag göra hos pappa och det får jag göra hos mamma men då gäller det väl att vara ganska så här tajt på linjen att så här gör vi här mm. eller tvärtom så att ja men hemma hos pappa behöver jag aldrig diska varför ska jag göra det här då Mm. Så att åt båda hållen där lite. Nej, men jag tänkte också fråga dig, hur var du som tonåring, Martin? Oj, vill du ha den långa eller den korta versionen? Jag vill absolut inte ha den långa, för jag är <laughs> astrött just nu. Jag blev tonåring 1982. <laughs> jag blev tonåring när jag var 13. <laughs> faktiskt. Det är många blir ju det. Och även förr i tiden blev man det. Jag är ju nämligen från förr i tiden. Så 82 började jag sjuan, bytte skola- och då har man ju alltid chans när man kommer in i en ny klass att ta kanske en liten annan roll och då valde och, du att bli vad då? och då blev jag kanske inte självvalt, men jag blev en av dem som var lite mer plugghästar mm. eh, var inte ute och festade eh, snäll och skötsam tror jag och okyst <shrie> Snäll och skällsam och oskyldigt. Ja, jag kan säga att på. vi var ganska långt ifrån varandra som tonåringar. Det tror jag också. <shrie> även om vi och, även, och vi var även långt ifrån varandra åldersmässigt. När du var tonåring så var jag fortfarande sju 82, år. När du två, då var du åtta. åtta, jag var alft, åtta kanske. Som ja, som helst. Nej, och sen så höll jag på med, med massa olika sporter. Slutade med fotboll, pingis, gymnastik och fortsatte bara med badminton. Och så började jag spela trummor, men då var det ju jazz, så det var ju också lite nördvarning kan man väl säga. Men du då som var en sån präktig nörd, kan du verkligen känna sympati, förståelse och identifikation med de här tre tonåringarna vi lever med? Ja, jag tycker jag kan hitta delar hos alla och det är ju som i hela den här processen med att lära känna och att, att man kan känna igen sig. Jag menar, jag bråkade och hade framförallt diskussioner med min mamma och jag hade ofta väldigt stökigt på rummet och jag var redan då kvällsmänniska. Ett tag så låg jag och läste väldigt länge, läste böcker. Det önskar man ju att man hade tid med, <laughs> nu för tiden kanske, men, eh, men samtidigt var, var jag då skötsam och eh, så jag tror att det finns, finns hos alla barnen finns det någonting som jag kan känna igen. Och sen tror jag inte heller att man måste känna liksom en identifikation för att kunna förstå. Nej, all, jo, alltså lite tänker jag ifall man... Jag menar att jag kan ju känna igen när Saga är skoltrött. Eller när hon sover hela dagarna. För det gjorde jag. Och jag var mm. skoltrött. Jag kan känna igen de här humörsvängningarna som finns hos Speciellt döttrarna kanske. Ja. För jag hade sådana humörsvängningar. Och jag kan känna igen det här med att jag inte vill komma hem klockan nio. Mm. Så kanske Lycke då tycker att, varför ska jag komma hem klockan nio? Ja, just det. Och så. så att, jag vet inte. Men det kan väl vara bra att vi ser olika, om du ser vissa sidor som du känner igen dig och jag ser vissa sidor som jag känner igen mig så kanske vi sammanslaget kan ha en förståelse för att tonåren är inte någon lätt tid för varken tonåring eller vuxen. Nej, och att alla är olika. Och att de har på ett sätt ett lite annat liv varannan vecka. Mm. Och, och att det också påverkar. Och så är det ju meningen. Det, säger det är ju alla de här klyserna kommer nu, men det är ju sant. De ska ju frigöra sig. Mm. Och hur frigör man sig? Då får man ju liksom slita och dra lite. Mm. Och då blir det kanske att man bråkar sig loss. Sätter ner sina så här tycker jag. Och man, känner, man testar av. Hur, var går gränserna någonstans? Hur mycket kan jag säga? Om tio år, när vi tittar tillbaka på det här tror du att vi kommer uppleva tonårsperioden som extra jobbig? Eller normal jobbig? Nej men absolut inte extra jobbig. Jag tror att våra tonåringar är väldigt normala. Mm. Och kanske till och med om de inte lyssnar så kan vi ge dem beröm. Nej, vad ska jag? men jag tror inte att våra tonåringar är speciellt extra med någonting. De är, de är som tonåringar är mest. Det tror jag också. Och de gångerna när vi har haft svackor så har det ju kunnat bero på annat också. Det ja, och ibland är... kanske de svackar med oss, jag Om vi är trötta så kanske de. Mm. Vi kan petar dra ner på oss lite lite ja, ja. Nej, men det, man är ju mer eller mindre mottaglig. Det finns ju stunder som man kan. Se det som den fars det är mm. när tonårshormonerna sprutar och sen så finns det ju stunder som deras hårda ord går rakt in i mm. när de säger att man är en idiotisk mamma som, mm. fast jag säger dem inte så ofta. Nej, <laughs> nej, nej. vi har det jättebra, nej. nej. Jag vet att det finns stunder då jag tycker att det är jobbigare mm. och då jag faktiskt kanske gråter lite liten skvätt men sen det, det löser sig alltid. Mm. Det tror jag att det är det viktiga faktiskt att man inte ger upp på en relation. Det kan man ju kanske inte göra i en familj heller men känner man att men nu är det jobbigt och då får man vänta ut det och så får man ta en ny kontakt och bygga upp förtroendet igen. Men jag vill ändå säga det här att jag har full förståelse. Nu han inte mitt bonusbarn. Komma in i tonåren medan jag fortfarande levde nära honom. Plus att det var en kille. Men jag kan ju verkligen... Jag kan känna att ifall jag hade varit en bonusförälder. Och levt tillsammans med tonåringar som inte var mina biologiska. Och kanske till och med inte har några egna biologiska barn. Du tänker som jag är. Ja, nej inte som du. Du är inte som alla andra. Men <laughs> som en helt vanlig människa. Mm. Så hade jag ju säkerligen kunnat bli helt... Alltså, skogstokig och inte veta ut eller in, varför beter de så här varför gör de så här, varför säger de så här varför är de otacksamma, varför att just som bonusförälder få, kunna få känna de känslorna utan att bli utpekad som elaka mm. eller eller så Sen kanske det inte är jätteläge att gå på varken den biologiska föräldern eller barnen utan känner man väldigt mycket negativa tankar om sitt bonusbarn och så kanske mycket då de är i någon slags trotsålder eller tonårsålder att man pratar med någon utomstående istället, i första ledet i alla fall. Mm. Så att man inte själv exploderar. För jag tror att som bonusförälder så har du ju inte den här i alla fall oftast inte samma självklara, villkorslösa kärlek som lappar ihop allting. Om jag står och skriker på Saga till exempel, mm. så har vi ju någonting speciellt mellan oss som gör att nästa morgon så älskar vi varandra. Medan en bonusförälder som står och skriker på sitt bonusbarn så tror jag att vägen tillbaka till helande och kärlek kan vara lite längre och då hinner det kanske skadas mer och det blir värre så lite försiktigare som bonusförälder att släppa på alla de här känslorna mot barnet och tror det jag. märker ju du att jag är också men det ligger ju också i min personlighet jag är inte den som står och skriker åt någon men jag tror det funkar åt båda hållen också att ett tonårsuppror kanske inte riktar sig lika mycket mot en bonusförälder som har kommit in för två, tre år sedan så Nej, och sen är det här lustiga igen som jag då som biologisk förälder, jag kan uppleva det jobbigt när mina tonåringar är uppstutsiga eller någonting sånt mot dig, mm. då kan jag få en väldigt sån här uh, oh, orokänsla, alltså, att du ska tycka att de är jobbiga eller vice versa när du kanske är tjatig så kan jag tycka att, åh oh, nej nu tycker tonåringarna att du är jobbiga så hamnar jag där i mitten ha. igen. Jo, men du är också väldigt bra på att känna av och, och höra kanske tonfall och så. Och jag tror inte att jag känner mig så sårad som du kanske oroar dig för då. Nej, jag så kanske kan oroar vara. mig jag kanske ska skicka med det där att inte oroa sig så mycket för mm. man kan ju försiktigt prata om att man kan inte säga vad som helst till varandra för att ord sårar, men inte ta det så allvarligt. Nej, men man får väl se att det är också en del i att lära känna varandra. Man kan inte bara träffas och, och visa upp en, den glada sidan eller den problemfria eller ytan eller så. Så att bråka eller i alla fall att diskutera, att ha olika uppfattningar och, och, och liksom leta sig fram är liksom en del i att svetsas samman också. Ja, det var temat tonåringar. Tycker du att vi har sagt något vettigt? Undan de andra tycker vi har sagt något vettigt. Vi är ganska trötta just nu. Vi har haft mm. så att, äh... ja, Men Det är alltid spännande även för oss att lyssna på. Ja, absolut. Jag kommer inte ihåg ett inte. ord vad jag har sagt. Därför kanske jag upprepar mig någon gång, jag vet inte. Men jag, om jag, jag gör en liten summering så kan du göra en betydelig summering. Summering. Okay. Tonåren är jobbig för tonåringar och för förälder. Det kan vara snäppet jobbigare för en bonusförälder att uppleva tonårstiden tillsammans med tonåringar som man kanske inte har känt hela livet. Och att man som bonusförälder kanske ska vara lite försiktig att släppa på alla känslor som kan orsakas av en tonårsattack. Jag håller med om det helt enkelt. Man hör ju till och med på ordet tonår att det kan vara tungt. Jag visste att du skulle köra som Jag kände det där i början när vi pratade om... När jag sa tyngdpunkt mm. och sen så sa vi att temat var tonåring. Så tänkte jag, nu kommer han att säga någonting, ja, men du nu. väntade hela jag avsnittet. Nu. Men det duktigt. vi kan väl också säga så här att det finns en väldigt bra sak med tonåren. Det är att de går över... Ge oss gärna betyg på iTunes. Ni kanske lyssnar via iTunes eller podcaster. då är det bara att gå in och klicka lite och skriv gärna en liten recension så syns vi lite i flödet. Och följ oss gärna på Instagram och nu finns vi även på LinkedIn där jag sänder ut små filmer som handlar om att göra podcast. Mm. Ni som är på LinkedIn, gå in och sök Linka in. Maria Åkesson och Instagram är ju förstås. YouTube-kanalen är fortfarande i vila så länge vi gör de här sorgbearbetningsavsnitten. För vi tycker ändå att det kräver en del av oss att vi går igenom det och tänker och funderar och lever oss in i det. Men plötsligt kan det ändå komma ut någonting. Så att säkrast är ju att man prenumererar så att man får ett litet mejl eller en påminnelse när att det har kommit något nytt. Nästa vecka så har vi med oss Tobias Persson. Han växte upp i den lilla fina staden Falkenberg- där du kommer från. Mm. Han blev årets manliga komiker 2009, tror jag det var. Tänk vad han blev årets kvinnliga komiker. Ja, det hade ju varit en, nästan en större prestation. Faktiskt? Ja. Eh, han är även, jobbar även väldigt mycket i England. Jag tror han är den i Sverige av alla ståuppare- som är oftast där. Han har ju en soloshow nu som heter Man på prov- och lite av det som han pratar med där kommer han ju även att prata med oss om. Nämligen hur det är att kämpa för att få biologiska barn. Och att göra sådana här provrörsbefruktningar bland annat då. Ja, det här är ju ett oerhört känsligt ämne i en kärnfamilj. Jag funderar på om det kanske inte är ännu känsligare i en bonusfamilj. För där finns det ju barn sedan tidigare- på den ena sidan, annars är man ju ingen bonusfamilj. Nej. Och då betyder det att den ene kan få barn, och den andra kanske inte kan få barn om det uppstår i en bonusfamilj. Ja, just det. Och om man vill då ha ett gemensamt barn, ja. Ja, och då kanske man blir så här ännu mer mot exet. Ja, för den kunde ju få barn med, sin, med, den, här, med den här personen som har själv mm, är tillsammans mm. med nu. Men, men jag kan inte det då kanske. Ja, just det. Och då finns ju barnet där som är en påminnelse om att någon annan har kunnat ge min partner det som jag inte kan ge min partner. Att man som bonusförälder skulle hamna i ett underläge, då för att ma man är en lite sämre version än. Mamman eller pappan som Jag tror att upplevelsen kan vara så att det kan starta känslor av svartsjuka och avundsjuka mm. och att det kan riktas mot, både mot exet och mot barnet. Mm. Så det ska bli intressant att prata om och det ska bli intressant att höra hur... Ja, Tobias de höll ju på i många år och fick till slut tvillingdöttrar. Ja, det slutade lite lyckligt där. Ja. Mm. Men han har ju mycket annat roligt att säga. Och det kommer ni höra om en vecka. Tills dess säger vi att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Hej då! Alltså Martin, jag är så trött så ögonen går i kors. Jag, ser och det på jag... Dig. Ja, jag sludrar lite känns det som. Mm. Det är som att jag har druckit en bag in box. <laughs> jag tänkte på det här med bag in box. Ja. Kan man inte ha så här bag in mjuklas inbox Alltså man, så här, man bara har en sån box hemma med mjuklass i och så kan man lyfta på kranen och så kommer det ut mjuklas. Men då behöver det vara någon kyleffekt också. Ja. Det skulle vara en sån där automat eller en sån maskin som finns på eh, Sissis i Falkenberg. Ja, jag vill ha en mjuklassmaskin. Ja. Ge mig en mjuklassmaskin. Nu ska jag gå och sova. Jag ska titta på det. God Godnatt. Godnatt.